Джоше. а ти біжи до корчми, вручай Михала. Я знаю, ти щось придумаєш. Марта сама не вірила в те, що каже, але іншого виходу в неї не було. Вона мусила спробувати врятувати Яна, але Михала кинути на призволяще теж не могла. Тож залишався Джош. Чотири ноги злодія шалапути шахрай, може він справді зуміє? Ну що ж, ти ж, Джош, і вона гривнула на пса, який завагався. А потім обоє йдіть до млина. Дорогу, по наших слідах, знайдеш? Знайду, приречено кивнув Джош. Він теж зрозумів, що Марту не відрадити ні йому, ні первертню. Та й взагалі нікому, ні на цьому, ні на тому світі. У всіх трьох на душі було так тужливо, Що хотілося завити на місяць, Який байдуже щулився крізь рване полетиво чорних галузок. Джош відбивши подалі, так і зробив. І ціка габершляга корчмаря з корчмарів, недаремно прозваного родим Базлаєм, зовсім не надихала доля побратима в промислу Йошки-Мозеля. Через якусь погану кішку, який спало на думку вчепитися в пику, пана. Уличко князві Лентовському позбутися надійного шматка хліба на старості літ. Нехай мої вороги цього не дочекаються. Знаючи габершляга, можна було повірити, не дочекаються. Перше, що зробив Рудий Базлай, це винищив у своїй корчмі всіляку небезпечну живність аж до родих, як він сам і таких же нахабних тарганів. Останнє, як з'ясувалося, було найтяжче, майже неможливе. Але Іцько це зробив. Не питайте, як? Він і сам не дуже добре тямив. Зробив то й зробив. Потім Габершлях скликав усе своє численне сімейство, та півдня розтлумачував їм, як слід поводитися в 1138 крайніх випадках, які могла уявити розумна голова Рудога Базлая. Сімейство кивало і робило висновки. А ті висновки знадобилися дуже скоро. Адже якщо до тебе в корчму серед глухої ночі гамерно ввалюються з десятеро роззброєних панів, і цьому зав'язку сповнених шляхетського гонору, а ти щойно на власні очі бачив, як котрись із них тяг з законом зв'язаного чоловіка, зовсім не схожого на втеклого холопа. Ну де ви бачили холопа в камзолі та рейтузах? Короче, сваритися з такими гістьми буде хто завгодно, але тільки не руди імбазлай. Це вам не скаженими кішками пики поласкати. Пива скільки завгодно. Темного світлого, зі сметаною, з корицею і кмином, горілочки, панської на пельсинових шкурках, з Усманівки з відваром лаврового листа, травнички запашної, м'ятної остудити душу а вже про закуску не турбуватися. стурбуватися. Усього та на якнайбільше. Непомітно кинувши молодшим дотці, тямковиті розумниці габершлах невдовзі спостерігав, як неподалік від кинутого в куток бранця сама по собі постала миска тушкованої капусти у переміж із зрубаною індичатиною. А оскільки роки нещасного були зв'язані за спиною, то гебершлягова дочка, перебігаючи мимо, кожного разу непомітно клала бранцю в рот